Суддя з військовою початкою, писар з великим срібним каламарем. Усі стояли під бунчуком, зняли шапки, вклонилися товариству. Потім Кошовий виступив наперед, підніс булаву. Панове молодці! Майдан хитнувся і завмер. Федір Лютий переступив з ноги на ногу, втопив очі тисячу голову юрму. — Чи будете цього року ведлух старих наших звичаїв інших нових старшин вибирати, а старих скидати? — Залишимо старих. Два місяці, як обрали? — гукнув хтось пискливим голосом і принижк ніби чекав грізного окрику. — Кривди нікому не чинили, хай і далі урядують, та козацьку честь шанують. Одиноко прозвучала над Майданом і друга пропозиція. Нараз Майдан бурхнув весняною зливою. «Не хочемо, доволі! Наурядували, вистачить! Віку ярмі сидіти не збираємось! Досить на панів оглядатися, хай дуки з ними панькаються, а ми не хочемо!» Хочемо хазяїнами у своїй господі бути, а не слугами уляцьких полковників, гетіх і запорожжя. — А ординація, братці! — знову прокопився пескливий голос. Кошевий ще раз підняв булаву, гамір почав згасати. — Панове, молодці! — козаки стихли, десятки очей свердлували зніченого отамана. — Щиро дяка вам, — провадив лютий, — за честь, виявлену нам на минулих виборах, за те, що шанували нас після виборів. Він зняв шапку і разом з булавою поклав на землю. Обіч неї засіріли шапки судді і писаря, печатка і каламар. середину кола вийшов кривоніс. — Панове молодці! Щойно ми позбавили урядування старшину, яка вірно нам служила в той час, коли ми збиралися із силами. З їх поміччю ми зуміли перетворити опустілу Томаківку на неприступну фортецю, створити велике військо, вигнати із Запорожжя шляхецьку залогу. Я хочу низько уклонитися їм і сказати, велика вам дяка за службу безкорисливу, «За ревність незвичайно. ми просили вас покласти до ніг наших клиноди не тому, що ви не догодили нам, що не пильнували старих звичаїв, а тому, що настав час рішити. По-давньому будемо жити, перед панами голову хилити чи скажемо «досить, натерпілися». — Досить! Геть ординацію! Геть панів з України! Геть дуків-стрібляників! Ще восени ми ті, хто зібрав на Томаківці військо і прогнав польську залогу, порішили. Настав час усім сукупно стати супроти ворогів. — Стій! — ударив шапкою об землю, таранкуватий козак, що вискочив з гурту. — Прямо кажи, хто це ми! Кривоніс поправив контуш шапку пояс. Ми, це чигиринські сотники, Богдан Хмельницький. Слава батьку Богдану, Федір Вишняк, Кіндрат Бурляй, Панас Токайчук, Цеяцько клиша, Данило Гиря, Яцина Люторенко, Іван Гиря. Це наш побратим Данило Нечай. Ми обрали своїм ватажком, своїм керманичем Богдана Хмельницького. Слава Хмелю, слава! І поклялися, коли визволимо січ, оберемо, як у давнину було, Гетьмана і генеральну старшину. Богдана Гетьманом, Хмеля Гетьманом! Він найбільше достойний, хмелю булаву. Я теж такої думки. Хмельницький перший заговорив про новий виступ, перший почав готуватися до нього. Він збувся всього, і хутора, і грунтів, і статків своїх, але не відступив, не злякався. Його кинули до в'язниці, однак він не схилив голови. Та що там казати? Обізвався чай, Коли б не Хмель, січ і сьогодні б стерегла шляхецька залога. Хмелю, де ти? Виходь! Хмельницький виступив крок уперед, вклонився товариство. Ставай, Богдане, під Бончук! Хмельницький скинув шапку, приклав руку до грудей. Шановне товариство, уклінно дякую за високу честь. Одначе недостойний я, панове молодці. Хмеля гетьманом, хмеля, вибухнув одностайним громоголосся майдан. Хмеля. Хмельницький вдруге почав проситися. Шановне товариство, не зумію гідно виправдати вашу довіру. Не гни кирпи хмелю, бери булаву, облишко мизитись!» Хмельницький ще раз схилив голову перед козаками. — Досить, Хмелю, нема гіднішого тебе! Кривоніс нагнувся, набрав з-під ніг повні жмені снігу з піском, підійшов до Хмельницького, розтулив пальці над головою. — Це Богдане, щоб не забував! Усе з землі виходить, усе в землю і сходить щоб не зазнавався, щоб лукава гординя не вселилася в тебе, щоб за й посполитих не забував. Кривоніс повернувся до січового попа. Благослови його, паноче Піп звівся навшпиньки, перехрестив Богдана. До нього приступили вишняк і бурляй,